Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin wa sallallahu wa sallam wa baraka lanavina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumme la ilme lana ila ma'alamtena inekentel alimul hakim Allahumme alimna ma'infauna unfa'na wa bima'alamtena wazidna ilmen wazidna ilmen ya rabbi la'alamin swa slova i hvala pripadaju samu Allahu jalla wa ala neka i njemu slova i hvala onolika kolika i velicina i kolika i njem Allah subhanahu wa ta'ala dolikoje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 Takav je, jer je propisano svima onima koji žive na dunjanku da moraju da se pate. Kao što je Allah Jelala Vala rekao Adamu, alihi salatu wasalam, dok je bio još u džennetu sa svojom suprugom. Pa kaže Allah Jelala Vala, faqulna, ya Adamu, inna hadha aduvu leke, vali zauđik, o Ademe, doista je ovaj, tebi i tvojoj ženi neprijate, šeitanu. Doista i šeitan tebi i tvojoj ženi neprijatelj fe la yukhrijan nakuma minal janneti Zato ne dozvolite da vas izvede iz dženeta pa da se patite. Fatasqa, pa se patite. Nema uživanja, kako je Allahu poslanik alihi salallahu slem govorio la aisha illa aisha Nema života osim života na ahiretu. Nema života. Adunjan ko je patnja.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 Radiyallahu ta'ala kako bilježi imam Tirmizi i Šeikh Albani ocjenjivi rodostini. Ma kana yadhlu 'ala nahri bayti nabiyi sallallahu alayhi wa sallam walahu khubzush sha'ir. Po posanika alayhi salatu wa salam, niyat nogdana ni, ni imala viška hrane nikoliko za jedan obični ječmeni hljeb. Hm, posanik Muhammed sallallahu alayhi wa sallam, države, ni Nijednog dana vješka hrane nikoliko za jedan obični ječmeni hljabu. Koliko se kod nas hrane baci nakon obilog? Kamu sreće da je podijeli musiru masima. Kaže Ibn Abbas radijallahu anhumaj šeha Albaniju cijenuju dobro im, također kod imamu Tirmizije. Kana nabiju sallallahu alaihi sallamu, kana Rasulullah aleyhi sallatu u sallamu, ahluhu je bitu al-layali al-mutetali atavijan la jeđidu neaša'a. Allaho poslanika alaihi sallam i njegova porodica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 u njihovim je srcu bolest, povećao im je Allah bolest. On bolest, pa Allah povećava njegovu bolest. Bolest u tijelu je razlog brisanja grieha. A bolest srdca je razlog činjenja grijeha. Zato kada ti Allah dadne nekou bolest u tvom tijelu, oboliti bilo koji organ mimo srca, reci alhamdulillah. Kada je Allah dao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 kome se čini nepravda nasilje, jer je dova mazluma primjena dova. Prima U drugom citatu kod imama Bukharije, فَاتَّقِي دَعْوَةَ الْمَدْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ Dobro se čuva i dova mazluma, jer doista između njega mazluma i Allah subhanahu wa ta'la nema pregrade. Njegova dova se izdježe do Allaha. U trećem hadisu kaže Allah, u alihi alihi salat, salatu salatu da'awat mustađabat tri dove se primaju zasigurno naše kafihin u to nema minimalno sumnje do vama zluma do vama musafira i dova davatu al walidi al walad i dova roditelja protiv svoga djeteta ti se dove zasigurno primi pa ako ti neko čini nepravdu nasilje ti se žrtvuješ za njih ti se žrtvuješ za ovo društvo za zajednicu oni te obtužuju, ovakvi istonakvi istina nema da se mnogo žalostiš to je allahova sunnet najbolji ljudi koji su najviše hizmetili ovom narodu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 Hoću džennet kod Allaha wa i ne okrićim se. Kada bi se ti okrenuo na svakoga, kogod, šta god od tebi kaže, kad bi stigao da pove? Nikada. Sato sebi postavi cilj i ne osvrći se. Što god Allah wa dadne ti na ovom tunjalu, ko budi zadovoljan. Iskušenje, zadovoljan sa iskušenjem. Ne mu nikada zaboraviti. Najveća iskušenja imali su najbolji ljudi. Najveća iskušenja imali su najbolji ljudi. Kada je upitan Allah u poslani k'alihi sallam, ko se to najviše iskušava, rekao je al -Nbija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 ulazi iskušenja. Pa dalje kaže Allah u poslanika alihisala samovom hadisu فَمَنَ رَضِيَ فَلَهُ رِضَا وَمَنْ سَخَةَ فَلَهُ سُخْتَ Pa onaj koji bude zadovoljen sa timmi iskušenjima, i nimi će se biti zadovoljno. A onaj koji bude srdit na to iskušenje, rastrdi se, što meni, što vaj meni, što nije nekom drugom, na njega će se tako biti rastrđeno. Hm. Što god ti Allah da, što god ti Allah propiše, budi zadovoljen sa tom Allahum,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 Dak ho vjerujem imam terminiziju u njegovom komentaru stoji makar se čovjek posebno ne trudio. Ono što mi Allah odredio, nafake ona će doći. Kako kaže, a Allahov poslanik sam sallam kuta darani kao što će ga jeli. Doći kao što ćemo doći smrt, kao što će ga stići smrt. Kaže dalje u hadisu Allaho poslanik alejhi sallam a čija glavna briga bude dunjaluk, čija glavna briga bude dunjaluk, Allah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 Pa trži nešto za sebe, Allah da kom šidup. Drugi put, treći put, stotij put, koliko već, i proradi šeitan, zavist. I na kraju trži, da mu Allah izbije jednog. <laughs> Neboli komši, otišla obavka. Takav je čovjek. Takav je čovjek. Čia glavná bliga bude dunjalu? Allah će mu dati širomaštvo pred njegojim očima, učinite ga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 Svejedno mi je, kako ću ja osvaniti ujutro? Svejedno mi je, u čemu ću osvanuti? Da li ću osvanuti onome što volim ili ono onome što mrzim, prezirim? Kada osvanem, zateknem haber rijezd, što volim ili što mrzim. kaže Omer, zašto? Kaže, zato što ja ne znam u čemu je dobro za mene. Da li onome što volim ili onome što ne volim? Ali znam dobro da što god mi da Allah da je to najbolje za mene.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 koliko bi uhodvalek? 8 hm? km, kilometri, 40 metara visok. toliko sadaka, koliko je korica hljeba da daš. Zato ništa, la tahqirun min al-ma'rufi, šej'a doslovni hadis, ništa od dobra nemoji ni podaštavati. Ništa. Kad god si uprili da učiniš neko dobro djelo, jer ti, ja, ti, niko od nas ne zna šta ćemo sutra koristiti kad umremo.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 i u njima traži Allahovu subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo. Molja Allahovu subhanahu wa ta'ala da bude zadovoljen s tobom. Allahovu posanika rehi salatu sam Zayda ibn Sabita. Radija Allahovu talan podučio jedovi i naredio mu da svoju porodicu poduči toj jedovi. Esaluke Allahumme errida bada lkada. Esaluke Allahumme errida bada lkada. Allahu moj, molim te za zadovoljstvo nakon tvoje odredbe. Da budem zadovoljen nakon tvoje odredbe.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 Rijetki su oni koji bi to znamo. Reći. Kome padaš na srdu? Ko je tvoj gospodar? Pričaj mi o njem. 5 minuta, samo 5 minuta. Pričaj o svome gospodaru. Da zatraže od nas deset Allah-u i lijepih imena da spomenimo, možda bismo nekako skrpili da spomenimo. Al što znači? E, pitaj življiv. Dokaz pogotovo. E, zato je naše pridržavanje za vjeru ovako. Dovi Allahu subhanahu wa ta ta'la da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 Jel tako? Ako si kod šefa poseban, ako šef ima povjerenja u tebe, ako te šef voli da ti najodgovorniji posao, da ti najbolji posao, eh, kaže Ibnu Qaim, ako hoćeš da vidiš svoje mjesto kod Allaha, onda gledaj kakvim te dijelima za posliju. Čim se baviš? Onda gledaj čim se baviš. Dunjalukom, ahiretom i kakvim ahiretskim dijelima.